o 164. De iubire și de slavă, către Părintele veacului ceva să fie. Aleluia slavă-ți, Doamnei, să să-i Părinte al veacului ceva să fie. Te iubim și-l mulțumim, fiindcă prin Duhul fierii ne-ai înfiat. Aleluia slavă-ți, Doamnei, să să-i Domn al Milei, Te iubim și îți mulțumim, fiindcă Tu, cu lacrimile milei tale, roa ochilor noștri, ai semănat. Aleluia, slavăție, Doamne, să-i stăse, Minunat. Te iubim și îți mulțumim, fiindcă ca unor crini, în curățenia sângerului tău, ne-ai îmbrăcat. Aleluia, slavăție, Doamne, să-i Îngerul de Mare Sfat. Te iubim și îți mulțumim, fiindcă din templul sufletului nostru, patimile noastre cu biciul îngercărilor, ai alungat. Aleluia, slavăție, Doamne, să-i Domnul al dreptății. Te iubim și îți mulțumim fiindcă Tu, cu legea iubirii, neamul nostru l-ai judecat, l-ai simțit și la cer l-ai luat. Aleluia, slavă ție, Doamne, Iisus Iisuse, Logosul cel întrupat, te iubim și-ți mulțumim, fiindcă mâna Ta, pâinea Cuvântului, prin Sfânta Evanghelie ne-a dat. Aleluia, slavă ție, Doamne, și Iisuse, Doamna iubirii, te iubim și-ți mulțumim, fiindcă Tu, cu floarea iubirii Tale, ne-ai încununat. Aleluia, slavăție, Doamne, să-i Doamna al smereniei. Te iubim și îți mulțumim, fiindcă turnul mândriei în noi l-ai dermat și prin smerenie te-am aflat. Aleluia, slavăție, Doamne, să-i stăse, Doamna al Te iubim și îți mulțumim, fiindcă steagul biruinței tale, pe muntele neputinței noastre, l-ai înălțat. Aleluia, slavăție, Doamne, să Fiul Dumnezeu. Te iubim și îți mulțumim. Încă lumea ai salvat și ca pe fiii luminii la cer, într-un reaj de lumină neînulțat.